Розділ дванадцятий. Ми скористалися датовими евакуаційними скафандрами. Ті були кращі, ніж у дослідницької місії збереження. У нас ще були додаткові внутрішні захисні костюми для дослідження планет, хоча на транспорті вони нам навряд чи потрібні. Спершу я ввімкнув перевірки, щоб упевнитися, що в їхніх бортових системах немає зараження. Мало ймовірно, показники використання живлення свідчили, що впродовж усього датового інциденту з втратою пам'яті скафандрами не користувалися але я не збирався відмовлятися від своєї параної, доки не розберуся з тим, як на дата напали. Тобто я і після цього лишатимусь параноїком, але тільки у звичайних питаннях. Ми брали з собою електру, а рада запропонувала взяти ще й тіло раси, але Леоніда відповіла, що це зайве і ми можемо просто позбутися його. Від цього люди засмутилися, і я трохи теж, що дивно, бо органічні частини мертвих вертмехів, а також частини, які їм відстрілюють, відрізають, відтовкують або що – Відправляють у рециркулятор. Але таки засмутило. Як сказав Раті, вони б хоч удали, що їм не байдуже. Дат наблизився до транспорту бережа транзи, і за допомогою вантажних тягачів підвів контейнер з припасами для ремонту до їхнього модульного доку. Тоді ми за радою здолали коротку відстань до шлюзу на правому боці транспорту, а за нами пленталася елетра. Другою я налаштував приватний канал з евакуаційним скафандром Аради і сказав їй, «Не забувай, що я тобі не співробітник, не підлеглий, не охоронець. Я не людина, а інструмент». Оверс уже їй це казала, але я б хотів, щоб вона добре це затямила. Арада видала невеселий звук. Через 3,2 секунди сказала, «Розумію, не хвилюся». Кораблі збереження відрізняються будовою, тож опинитися в транспорті корпоративного кільця було химерно знайомим. Кмерно неприємне відчуття, що підривало органічну частину моїх нутрощів. За попередніми контрактами, мене відсилали як вантаж, тож 90% досвіду в взаємодії з транспортом і з ботами-пілотами я отримав після того, як мене купила доктор Каменса, і я втік із порту вільної комерції. Електра принаймні не збрехала про відсутність вартмехів на борту. Корабель не мав хаб-системи, тож вони користувалися власною маркою приватних технологій поза стандартами компанії. Але архітектура була достатньо знайома, тож поки ми за радою проходили їхній шлюз, в артсистема подумала, що я маю повні інтерактивні дозволи, або пілот сприйняв мене як пріоритетний контакт. З цим я багато можу зробити. Їм пощастило, що ми прийшли не битися з ними. У вестибюлі повітряного шлюзу стояло четверо людей у червоно-коричневому корпоративному вбранні Барешестранзе, а зверху мали важке тактичне спорядження і шоломи. Усі були з вогнепальною зброєю. Страхова компанія, якій я колись належав, не розщедрилася б на таке чудове оснащення. Бережестранза, мабуть, вкладає чимало в розбудову свого бренду. Якісь проблеми? запитала Рада через наш приватний канал, який я надійно приховав від вартсистеми транспорту. Ні, безпекова процедура. Якщо ні, то беришестранзі доведеться зіткнутися з величезними проблемами. Перший член екіпажу, потенційний недруг, сказав: Зніміть, будь ласка, скафандри. Стало легше. Усунути чотирьох озброєних людей, одягненим в евакуаційний скафандр, було б непросто. Мій скафандр розкрився, я вийшов із нього і зафіксував підсвідоме розслаблення, від якого моя оцінка загроз знизилася на 3%. Нотатка. Зазвичай людям не стає легше, коли вони бачать перед собою вартмеха, тож навряд чи вони знають, хто я. Але на 95% я був певен, що так вони відреагували, побачивши, що я не один із сірих ворогів. Коли Елетра за радою повилазили зі своїх скафандрів, оцінка загроз знизилася аж на 10%. Вони одразу впізнали Елетру, а та їх, проте якось спантиличена. Один із неозброєних членів екіпажу з потоковим тегом кадрових ресурсів вийшов уперед, взяв її за плече і відвів кудись. Інший член екіпажу сказав «Сюди, доктор Каарадо». Вони повели нас через інший затвор, далі технічним коридором і в кімнату для зустрічі. У ній невисокі м'які дивани колом оточували величезну демонстраційну бульбашку в центрі. Усе було досить нове і доглянуте, Жодної затертої обивки. А на стінах і м'яких сидіннях виднілися пластинки з декоративними, абстрактними візерунками кольорів бариши Странзе. На дивані вже чекала Леоніда. Доктор Карадо, привіталася вона і указала на сидіння навпроти. Відеокомунікатор постачальницького транспорту, мабуть, також вносив косметичні зміни, бо наживав в Леоніди навколо очей і рота добре виднілися ознаки легкого стресу і втоми, хоча загалом вона все одно мала настільки гарний вигляд, що могла б зніматися у медіасеріалі. «Наглядачка Леоніда», – кивнула Арада. Вона сіла, а я відступив до стіни позаду неї. Екіпаж, що супроводив нас сюди і розійшовся по кімнаті, зреагував збентежено. Перед тим вони здогадалися, що я охоронець, але ще й в евакуаційному скафандрі я вимкнув код вдавання людини, і до них доходило, що, можливо, я не аугументований. Попри зброї, важке спорядження, вони аматори. Аматори мене лякають. Леоніда зиркнула на мене, звівши ідеальні брови в єдину лінію. «Ваш охоронець...» – тоді вона звузила очі. «Це... вартмех», – договорила Арада. Я добре знав її, тож помітив у голосі нервовий трепет, але не думаю, що ще хтось звернув на це увагу. Вони і без того надто нервувалися через мене. А Рада пам'ятала, що на мене дивитися не треба. Вже добре. Вони з Раті мали погану звичку так робити, коли відповідали на запитання, які стосувалися мене, ніби очікували на дозвіл говорити про мене, і інші люди точно звернули увагу на таку поведінку біля вартмеха. Людям стає незручно при вартмехах і аугументованих, а під час виконання контрактів моєї клієнтки за моєї присутності поводилося нервово і непослідовно. Хоч якими нервовими були вони, можна припустити, що мене крило ще більше. Але в таких ситуаціях, як ця, важливіше, якої поведінки люди очікують від інших, а не як поводяться насправді. Тобто буквально як завгодно. Через камери моєї нової подруги в артсистеми постачальницького транспорту Бариши я побачив, як двоє членів екіпажу, що нас супроводили, обмінялися непевними поглядами. Наглядачка моніторила їхні потоки, тож приватних балачок вони не вели, але один таки відправив сповіщення безпеки на місток. В звернулася до мене по відповідь, а я сказав, що все гаразд, тож вона продовжила радісно зі мною співпрацювати. «Ви нам не довіряєте?» – запитала Леоніда з непроникним обличчям. Оцю частину, цей вид прояву людської домінації, Арада справді боялася провалити. Прояв людської домінації не належав до навичок Аради взагалі. І так, і з цим я теж не міг їй допомогти. Я вважав, що, можливо, інші люди помітять її мандраші, і через це можуть виникнути підозри, ніби Арадина історія про те, що з нами сталося, це мішанина брехні і правди. Але ймовірність, що вони пов'яжуть її засмиканість з тим, що Арада привела їм свого друга, некерованого вартмеха, була низька. Тут Раті мав рацію. А Рада спромоглася вичавити не надто дружню посмішку і сказала. «Думаю, в нас із вами однаковий рівень довіри. А за нашим контрактом вартмех мусить бути присутні при будь-якому першому контакті поза кораблем». Я перед тим навчив Раду чарівних слів за контрактом. Зведені брови Леоніди трохи розширились, і вона відправила своїм охоронцям у потік код «Лишайтеся на місцях». А ті вдавали, ніби могли б мені щось зробити, якби їм не наказали протилежне. Звісно. Я помітив, як Арада розслабила плечі. Вона зрозуміла, що застосувала правильну інтонацію, і це додало їй впевненості. Вона схилилася вперед. «Можете розповісти, що сталося з вашим транспортом? Бо підозрюю, що ситуація дуже схожа на нашу...» Леоніда відреагувала не одразу. Я запідозрив, що її такий прямий підхід здивував. Арада помітила це вагання і додала. «Якщо хочете, я сама почну». Можна було б подумати, що Леоніда на це купиться, та вона хотіла контролювати розмову. «Нема потреби», – сказала вона і трохи посунулася на сидіння. «Як ви знаєте, колишня планета-колонія в цій системі цілком належить Бариші Странзі». Ради зберігала спокійне і впевнене обличчя, хоча я знав, що її думка про володіння планетою не менш чудернацька, ніж про володіння мною. «Звісно». Леоніда відповіла кивком. «Ми прибули сюди і провели первинне сканування системи. Нічого особливого не відбулося, тож ми вийшли на орбіту, а наш корабель-розвідник наблизився до космічного доку колонії. Звідти повідомили, що, на диво, він лишився наторканим і робочим, і це для нашої ініціативи з освоєння чудова новина. Якби довелося доставляти сюди новий доки тут же збирати, це потягло б значні витрати. Контрактна команда вирішила досягти поверхні не човником, а через спусковий блок. Вона стиснула губи. Мабуть, ми помилилися. З напруженого вигляду обличчя Ради я бачив, що вона хоче її перебити, але стримується. Варсистема послужливо передавала мені зібрані відео і аудіоматеріали, вже змонтовані та з тегами важливих подій». Наразі дані комунікатора і потоку підтверджували історію Леоніди. «Понад 57 годин ми отримували від корабля-розвідника лише стандартні звіти про стан», – продовжила Леоніда. «Взагалі-то, згідно з варсистемою, минуло 58 годин 57 хвилин. Та нехай. Тоді спусковий блок повернувся». Леоніда мало не скривилася, було видно, що їй самій не подобається казати, що відбулося далі. Наша контактна група опинилася в небезпеці, проте спершу ми про це не знали. Ми тоді тільки відправили на корабель розвідник човна з двома екологічними техніками, щоб ті провели стандартний техогляд. Я думала, що човник було знищено під час дальших подій, доки ви не повідомили мені про інше. Леоніда замовкла і чекала, тож Арада трохи поділилася своєю інформацією. «Вашим технікам електрій расу встановили певні пристрої», – Арада запитала мене через приватний канал у Потоці. «Зараз?» «Так, зараз доречно». Я ступив уперед, чим спричинив хор нервових посмикувань від супутників Леоніди і поклав на диван біля раденої одолоні стерильний контейнер з електринним імплантом. Я відступив, а вона взяла його і передала Леоніді. «Імпланти раси й ворогів ми лишили собі, хоча Оверс поки не видобула з них жодної інформації». Ми подумали, якщо ті імпланти передусім по вбивствах, то з них вдасться дізнатися більше. Леоніда спохмурніла, замислившись. Вона порадилася через потік зі своїм інженерним наглядачем, прийшов технік, який забрав контейнер і кудись відніс. Мабуть, так вони і керували нашою контактною групою. Коли група повернулася на розвідник через космічний док, їх якось змусили взяти решту екіпажу в полон. Наша система безпеки отримала обрізане застереження про вірусну загрозу. Ми встигли розірвати доступ до потоку, і наші системи не заразило. Так у нас з'явилося трохи часу на підготовку, а тоді розвідник відкрив по нас вогонь. Згідно з вартсистемою, те застереження надіслав один з вартмехів. Він відправив кодове повідомлення з для вартсистеми транспорту обірвати зв'язок з комунікатором і потоком та перевести бота-пілота в захисну позицію. І цього вистачило рівно для того, щоб не вибухнути. Постачальницький транспорт після цього втік, а розвідник розщепився з доком. Розвідник знову відкрив вогонь по постачальницькому, пошкодивши двигуни та інші системи, після чого подався геть. Такі дані тривожили Рейдери би радше заманили постачальницький транспорт до себе, щоб захопити і його. Старшенно скидалося на те, ніби метою ворогів було втекти з планети. Захопивши озброєний корабель, вони вже не переймалися неозброєним постачальницьким судном, хоч у ньому, певна річ, було повно припасів. Якщо вони захопили екіпаж і бота-пілота-розвідника, то мали б знати, що пошкодили постачальницького транспорту його механізм пересування кротовинами. Озвався Дат. Не знаю, як довго Дат чиївся у мене в потоці, мабуть, весь час. Вартсистема спробувала його заблокувати, і я швидко обніс його стіною і видалив у системи пам'ять про цю подію. Дат не переймався загрозою з боку інших місцевих систем, а я не хотів, щоб він видалив дружню систему. «Ти не мав сюди пхатися на випадок, якщо цей корабель заражено?» – сказав я. Дат мене проігнорував. «Напевно, розвідник напав на мене тому, що ворогам був потрібен інший корабель зі здатністю подорожувати кортованами, або просто краще озброєний». «Може бути». Хоча такий висновок нам особливо нічим не допомагав. Це те саме, що сказати, ніби Дат їм знадобився, бо він дуже гарний. А Рада запитала. Чи вдалося візуально зафіксувати рейдерів? Я вже побачив зображення, яке Вартмех надсилав кодовим повідомленням. Шестисекундне відео, де двоє ворогів вдираються через затор. Леоніда мовила. Маємо дуже коротке відео з камер безпеки. Вони були, як ви висловилися, дивні. Обличчя Варади було похмуре. Ми підозрюємо, що вони заражені чужинними рештками. Так. Судячи з виразу та інтонацією Леоніди, вона вважала так само, і це викликало в неї лють. Якщо Бариши Странза збирається отримати за свої інвестиції хоч якийсь прибуток, їм доведеться спершу щось зробити з зараженням, що в кращому випадку передбачає карантин на значній частині планети і проведення ліцензованої операції знезараження. Якщо вони, звісно, хочуть провести все законно, а не викликати сірий криз і просто повбивати всіх свідків «Як на вас напали?» – спитала Леоніда. «Ми лише прибули в систему і почали далекосяжне сканування для побудови мап», – розвела руками Арада. «Ця частина з брехнею була складна, тож я поставив завантаження в на паузу, щоб зосередитися, та й воно надто тріпало нерви. Арада вела далі». «Ми отримали сигнал лиха з корабля, який тепер, розуміємо, був вашим розвідником. Вийшовши на потрібну дистанцію, вони запустили човник». Ми дозволили стикування, і зрештою нам довелося битися за власне життя на нашому кораблі. Їм вдалося вбити вісьмох учасників нашого екіпажу. Якби не вартмех, ми б втратили корабель. Леоніда надовго підвела на мене очі. Я дивився порожнім поглядом вартмеха на стіну біля її голови, що не так ефективно, як дивитися крізь непрозорий візор шолома, але все одно годиться. Наші мехи виявилися не такими ефективними, – зрунила вона. Ну, тут не знаю. Якби не те кодове повідомлення, ви зі своїм транспортом уже плавали дрібними шматочками в новагомості». «Ви когось бачили, хто б міг бути з екіпажу розвідника?» – запитала Леоніда. Їй вдалося зберегти в цьому питанні рівно достатній обсяг невимушеності. «Тільки електрою бідола Хураса», – серйозно відповіла Арада. «Я подумав, що тут забагато співчуття, але Леоніда захопилась і нічого наче не помітила». Арада продовжила. Ви взагалі припускали, що на цій планеті є чужинні рештки, десь, може, на місці старої колонії? Обережно, застеріг я її в потоці. Ця репліка неприємно підводила до обговорення поступового зниження прибутковості цього освоювального проекту Бариши Странзи, а також їхньої потенційної відповідальності за відправку працівників і ресурсів на контакт з активними чужинними рештками. Оверс мала рацію. Чи не єдине, з чим погоджувалося все корпоративне кільце, це шкідливість чужинних решток? Звісно, все одно лишалися корпорації на кшталт сірого кризу, готові їх продавати, якщо знають, що їм за це нічого не буде. Але через страхування відповідальності і ймовірність повністю знищити власне населення – такі випадки рідкісні. Леоніда трохи розслабилася, мабуть, заколисана загальним флером щирості Аради, аж тут Леонідини обличчя розгладилося до професійної маски. «На жаль, за контрактом мені не можна обговорювати такі питання. Наш вантажний агент уже закінчив із припасами». Леоніда знову зміряла раду поглядом і, видно, дійшла певного висновку. «Перш ніж ми передамо сертифікат запису для вашого рахунку фактури, мабуть, ви хотіли б провести переговори. Ну, починається. Рада спохмурніла, не розуміючи, про що йдеться. Які переговори? Щодо вашого повернення на корабель. Фу, ненавиджу інциденти з заручниками. Я стрибнув до дивана, схопив найближчого до Леоніда вартового, смикнув собі до грудей і викритив руку так, щоб його зброя була націлена на наглядачку. Все це я зробив дуже швидко. Інші вартові видали стурбоване або агресивні звуки і навели зброю на мене. Але було вже запізно. Леоніда, втупившись у зброю, яку ми з моїм людським щитом тримали на ній, відправила код, який ввелів їм не діяти. Ті вагалися мій людський щит, який у пототі мав ім'я Джет, спробував також відправити код, але я вже відрізав усім в кімнаті зв'язок із рештою транспорту. Я міцніше стиснув йому перед передпліччям шию, і той припинив боротися. Арадо підняла руки. Рефлекторний рух, але вигляд це мало трохи ніяковий, якщо чесно. Я сказав їй у пототі: "Арадо, опусти руки, це ти мала б давати мені накази". "Ой, вибач, точно". Вона опустила руки. Шкіру вона мала світлу, золотаво-коричневу, і було чітко видно, як з обличчя зовсім зникла кров. З легка тремтячим голосом вона сказала Леоніді. «Мені не потрібні переговори». Леоніда облизала губи, намагаючись знову опанувати себе. «Наша бортова охорона наразі ні на що не здатна». Арада зиркнула на мене. «Я наказав моїй новій подрузі в артсистемі запечатати деякі затвори, щоб відрізати цю секцію від решти транспорту, але створити нам шлях просто до повітряного шлюзу». «Як ви вже казали, наш вартмех дуже ефективний», – додала Арада. «Гаразд, можна і пробачити, що підняла руки». Леоніда, намагаючись виграти собі час, спитала. «Де ви його взяли?» А Рада надто нервувалась і не згадала, що я казав на таке відповідати. «У компанії», – відповіла вона. «Втратили чудову історію прикриття про те, як вартмехів виготовляють для академічних експедицій. Я її собі зберіг на потім». Обличчя Леоніди напружилося. Мехокомпанії мають репутацію небезпечних». А Рада починала злитися. «Знаю». Я також відрізав потікаради від Дата, щоб їй не заважали четверо людей, які на кораблі наразі сушили собі голову та або циткали одне на одного. Дат, заблокувати якого я не міг, бо це монстр, сказав «Я захопив їхній місток як ціль. Можу стріляти. Секція, в якій ви перебуваєте, відколиться, і я затягну вас, поки ви не втратили забагато атмосфери». Проблема з бойовими кораблями в тому, що їм хочеться по всьому палити. Тому страхування на них обходиться так дорого. «Ні, не стріляй по нас», – сказав я. «Бляха-муха, дате!» От дали б мені всі можливість хоч на хвилинку просто виконувати свою роботу. Каб'єне обличчя Леоніди взялося люттю. Вона вже зрозуміла, що її відрізали від потоку, її сенсу тягти час немає. «Нормами корпоративного кільця вартмехам заборонено брати контроль над приватними системами», – Рада звузила очі. «Ну то викличте когось і поскаржтеся». Так, Рада вже розійшлася на жарт. Дат проникнув у її потік і показав захоплення цілі. Бот-пілот транспорту також це побачив і не втішився. Я дозволив, щоб до Леоніди в потік дійшло повідомлення від місткового наглядача, де той прикидався спокійним, але насправді був трохи наляканий. Леоніда стиснула губи. Я побачив готовність до поступок і подумав, що я рада також. Опанувавши себе і заспокоївшись, наглядачка промовила. «Це все зайве. Я просто намагалася вибити кращі умови домовленості. Мабуть, вам, людині з академічних кіл, це здається дивним». А рада ковтнула слину і також прикинулася спокійною. «Ну, трохи грубо. Тепер я б хотіла повернутися на свій корабель». «І щоб ви передали рахунок фактуру», – додав його в потоці. «І щоб ви передали рахунок фактуру», – повторила вона. Леоніде схилила голову. «Звісно». Далі все минуло досить нормально. Ми позаткували до шлюзу, і я скинув джета в коридорі, а після цього запечатав вестибюль, відділяючись від решти корабля. Я повернув Араді її потік, і Оверс одразу озвалася. «З вами все добре? Я в нормі, мала», – відповіла її Арада. «Просто корпорати вирішили помірятися, хто далі пісне». «Бе!» Ми вдягли евакуаційні скафандри. Я контролював шлюз, тож вони не могли вистрелити в нас у космос, і, враховуючи націлену на них зброю дата, це було б не лише дурне, а й самогубне рішення. Тоді ми без проблем перетнули шлюз. Коли ми опинилися в безпеці датових тягачів, і Арада відповіла на всі гукання Раті, Амена і Т'яго, вона під'єдналася до мене приватно і запитала. Чому вона так вчинила? Я показала себе слабкою? Вибач, що все записувала". Ні, проблема не в тобі. Думаю, вона забагато нам наговорила перед власним екіпажем і вже тоді це зрозуміла. Хотіла, щоб вони побачили, хто головна. Ще я не сказав, але також подумав, що Арада здалася НАТО співчутливою. Тому Леоніди подумала, що наговорила забагато. Арада зітхнула. Але воно було того варте. Тепер ми хоч знаємо, що робити далі. ж, ми вирушимо в космічний док колонії. За датовим годинником, дорога до планети з колонією та її доку мала б тривати чотири години, тож у нас був час на підготовку, якби ми уявляли, до чого треба готуватися. Ми не знаємо, чи екіпаж перегілля там, повідомила Арада, поки ми знімали евакуаційні скафандри у вестибюлі повітряного шлюзу дата. Але є ймовірність, що розвідник використовує док як операційну базу. «У найгіршому разі отримаємо хоч якусь інформацію про те, що тут відбувається», – погодився через комунікатор Раті. «Якщо системи ДОКу досі активні, у них може бути інформація, яку ВартМех для нас дістане». Ми за Радою хотіли поскладати свої скафандри, але вигулькнув один із датових дронів, проштовхнувся повз нас і взяв цю роботу на себе. Дат погодився з оцінкою Ради, бо згорток інформації про навігацію, шлях до датовому потоці, показував, що ми віддаляємося від постачальницького транспорту». У мене перед тим якась ідея була виникла. Де ж вона? Я переглянув своє сховище збереженого на потім. А, дійсно, ота ідея. Треба обговорити її з датом. Ідея погана, але мені не полишало неприємне відчуття, що вона нам знадобиться. Я не знав, скільки на це піде часу, тож мусив швидко здихатися людей. На щастя, Т'яго пішов ще відпочивати, бо частину першого періоду відпочинку він змарнував на дурну сварку зі мною. Оверс і Арада піднялися на контрольну палубу, а Раті в камбузі знову переглядав зібрані дані патологічного сканування ворогів і матеріальний аналіз їхнього знащення. Оверс думала, що знайшла докази впливу чужих решток, тож він намагався підтвердити її результати. А мене хотіла податися за мною в спальну каюту, але я їй сказав Залишися з раті. Дівчина зупинилася і спохмурніла. Чому? Що ти зібрався робити? Мені хотілося бути фізично у приватному просторі, а не просто в закритому каналі потоку. Я збирався попросити дата про одну дивну послугу, тому не хотів, щоб на мене в цей момент витріщалися люди, навіть якщо не чутимуть, що я кажу. Я збирався відповісти Амені, а ще поспішав, тож вирішив сказати правду. «Мені треба поговорити з датом приватно». Вираз обличчя о мене дивно змінився, і вона підняла брови. «Про ваші стосунки?» Я відчув у потоці загострення уваги з боку дата. «Дуже смішно», – відповів я. Ввійшов у каюту, наказав дверям опуститись і замкнув їх. Перед тим відрізав інших від потоку. «Хочеш подивитись у ріон захисників часу потоку?» – запитав Дат. «Я, звісно ж, хотів. Але спершу мав зробити інше. Я сказав, у мене виникла ідея, як вибудувати напад змінною вбивчою програмою, який можна застосувати проти ворожих систем. Ти можеш скопіювати мене і застосувати копію як розумний компонент». Раніше я склав звіт про розумну вбивчу програму, яку охоронна компанія «Палісад» випустила проти бойового корабля компанії, що забрав нас із тран Ролінг-Гайфи, і тепер відправив його датові. Аналіз, який ми з ботом-пілотом компанії провели під час інциденту, вказував на розумний вірус, створений за допомогою свідомості конструкта, ймовірно, бойового меха. Якщо замінити свідомість на копію мене, результат буде такий самий. Я знав, що датові це не сподобається, хоч і не розумів, чому я так думаю. Дат не людина і не конструкт. Люди і конструкти сповнені хитросплетінням емоцій, на кшталт депресії, тривоги і гніву. А тривога – це взагалі емоція? За відчуттям схоже. А чим сповнений Дат я уявлення не мав, лише знав, як він переймається за свій екіпаж. Повільно минули 6,4 секунди, та навіть людина помітила б таку довгу паузу, а Дат не зронив ані слова. Тоді зрештою сказав «Жахлива ідея, що мене просто розлютило». Ідея чудова. Ідея справді була чудова. Дат сам почав роботу над вірусним кодом, призначеним для ворожої контроль-системи, і структура, яку він уже вибудував, зберіглася в нашій спільній робочій ділянці. Дат поставив розробку на паузу, коли стало видно, що не варто продовжувати, якщо немає способу зробити її змінною, оскільки цього вимагає поєднання архаїчної архітектури ворожої контроль-системи і імовірності зв'язку з технологіями чужинних решток. Без датової допомоги мені не впоратися тоді на бойовому кораблі компанії я перекинув свою свідомість у робочий простір бота пілота, щоб допомогти йому в боротьбі з тією вбивчою програмою. Але зараз усе по-іншому. Себе я ще ніколи не копіював і не був певен, з чого почати, якщо в мене немає місця, куди себе сховати. Я не можу просто засунути файл мік.копів на півготовий код дата без його допомоги. І ти ж сам перший про це подумав, сам сказав, що нам потрібна вбивча програма зі змінним компонентом. Я не мав на увазі тебе, відповів Дат. Звучить м'яко, ніби Дат сказав це нормальним тоном, але він ревонув у поток з такою силою, що я аж усівся на койку. «Припини на мене кричати!» – відказав я. Дат не відреагував. Він просто існував собі далі, блимаючи на мене з невидимості лютим поглядом. Гаразд, я знав, що йому таке не сподобається, хоч оцінка загроз для цієї ідеї в мене показувала чудовий результат. Але я й не думав, що він зреагує аж так. Мене ж не з тіла видирати треба, а просто скопіювати. То буду навіть не я». «Я – це поєднання моїх архівів органічної нервової тканини, а то буде лише копія мого ядра». Приблизно 3,4 секунди Дат мовчав. Тоді сказав, «Як на таку складну форму існування вражає, наскільки ти не розумієш будову власного розуму?» Тепер мене розлючувало дедалі більше. «Я розумію свою будову, тому сиджу тут і сперечаюся з величезним гівнюком, а не стерчу десь у боксі і не охороняю людей-ідіотів за якимось гірничово контрактом». Тепер я думаю, що варто було спинитися на цих словах. Це вже була чудова відповідь. Посутня, зрозуміла. З нею важко сперечатися не як мудак. Але я додав. Ти хочеш повернути свій екіпаж чи ні? Ці слова перетворили суперечку на сутичку. А Дат не мав поняття, як битися по чесному Я, звісно, також його не мав. Для мене це наче абстрактний набір правил і вказівок із серіалів та інших медіа. Його мав би розуміти і Дат, але, схоже, він цю частину пропустив». Коли я б'юся, займаюся охороною, то використовую реакцію найнижчого рівня, спрямовану на мінімізацію шкоди для людей, аугументованих та майна компанії. І це передбачає, що треба брати до уваги багато чинників. Наприклад, чи тут відбувається умисна спроба клієнта травмувати іншого клієнта, чи люди просто роблять дурниці, як зазвичай, і їх треба спинити. Саме для цього і потрібні вартмехи, а не бойові боти. І саме тому жахлива ідея, щоб люди самі займалися своєю охороною, бо вони значно більше, ніж бойові боти, схильні здуріти і без причини усіх розстріляти. Словом, хочу сказати, що це не чесно, бо не хочеться давати недругу можливість тебе зупинити, так же? Це тупо, але водночас не хочеться вбивати чи травмувати клієнта за те, що він не в ті двері ввійшов. «Я вже забув, до чого я вів, та дат, це видно, немає поняття чесності чи мінімального рівня реакції, бо від відчуття майже цілковитої уваги з боку дата мені забувало паморки». Тоді двері ковзнули вгору, війшов Раті, а одразу за ним – амена. «Що відбувається?» – різко спитав він. «Пригейлі каже, що ти збираєшся купіювати себе для змінного вірусного чого?» Отже, довелося розповісти людям про мій план». А тоді вони сперечались, обговорювали його між собою та ставили мені запитання, як-от, чи я нормально почуваюся. Минуло півгодини цього цікавезного процесу, прокинувся Т'яго і всі мусили пояснити йому, що відбувається. Десь у цій частині я усвідомив, що А. Амена зникла, Б. Дат відрізав мене від її потоку. Знайшов я її в малій додатковій зоні відпочинку біля Медвіціку. Коли я війшов, вона саме говорила, бо він вважав, що ти мертвий, він так засмутився, що я подумала... «Ой, це ти?» – я став у звинувачувальну позу, відвернувшись від неї. Вона спробувала стриматись, і майже шість секунд їй це вдавалось, а тоді вона випалала. «Дат повинен знати, що ти насправді відчуваєш через це. І воно ж серйозно, наче ви з Датом робите дитину, щоб відправити її на смерть, чи старання, чи, чи що там може статися?» «Дитину?» – перепитав я. Я злився на Амену за те, що в мене за спиною розповіла Датові про мої емоції. А ще хотілося, щоб Дат мав обличчя, просто аби я його зараз бачив. «Це не дитина, а просто копія мене, вибудована з коду». А мене склала руки з надзвичайно скептичним виглядом. «Яку ви з Датом створите разом? З коду. З коду, з якого ви обоє також створені». «Це не те саме, що людська дитина». «А як тоді робляться людські діти? Через поєднання ДНК органічного коду від двох або більше учасників». «Ну, гаразд, трохи схоже на людську дитину. Це не має значення». «Амено, можливо, це необхідно», – сказав Дат. Він говорив серйозним і рішучим тоном, а мене стиснула губи засмучена. «Я виграв у суперечці! У рамені!» і пішов. Коли ми прибули до ДОКу, корабля-розвідника там не було. Оцінка загроз показувала 40-відсоткову ймовірність натрапити на розвіднику ДОКу, але я бачив, наскільки дат розчарований і лютий. Здебільшого, саме лютий. Рада Оверс і Тяго були на контрольній палубі, а дат вивів на великий дисплей центр центрі зображення зі сканера і відправив його в потік. Док був розташований на низькій орбіті і кріпився до планети за допомогою споруди під назвою ліфтова вежа, що вміщала шахту спускового блоку, яким діставалася поверхня. Сам док був довгим і з виступами де мали стикуватися човники та інші кораблі. Також він мав вирізані прямокутні майданчики, модульні доки. Транспортні судна підводять туди свої модулі з припасами, які з доку переводять у спусковий блок, що понесе їх до поверхні. Звісно, вантажний човний корабель земля був би економнішим варіантом, сказав Раті, вивчаючи результати сканування. Він разом зі мною і Аменою був у конференц-залі поблизу камбуза. Хіба на кооперативному кільці всі не схиблені на цінах? Вони що не могли цей матеріал використати для того, щоб створити зручні житлові споруди на планеті? Я ніколи не мав контрактів з подібною колонією, але відповідь на це запитання знав. Це для того, щоб люди і огументовані покидали планету. А мене глянуло на мене збентежено. «Що?» «Якби вони користувалися човниками», – почав пояснювати я, – «могла б зібратися якась група, захопити човник і на ньому дістатися постачальницького корабля. Тоді вони утекли». «Звісно, ворогам це і так вдалося через космічний док. Вони мали перед тим віднайти спосіб змусити контактну групу за їм допомогти». Якби групка відчайдушних колоністів увійшла в спусковий блок, корабель би просто швидко від'єднався від повітряного шлюзу доку, і досягти його вже не вдалося б. Метод не бездоганний, але на 90% дієвий. Бездоганний – ще одне цікаве слово. Про які догани взагалі може йтися? Якщо зібрався захопити корабель на космічному доку і при цьому десь перечепився, чи забув взяти з собою зброю або що, то доганою тут не обійдешся. А мене вжахнулося. Вираз обличчя Раті мінявся поступово. «Ти хочеш сказати, що тутешні колоністи були в'язнями?» – запитав він. «Цілком можливо. Люди не горять бажанням, щоб їх кинули на необроблену планету без можливості контролювати свої ресурси повітря, води та їжі. Кому б такого хотілося?» «Гірничові станції – це жахіття. Але там людям за роботу принаймні платять. Начебто. Здебільшого. Іноді. А постачання зазвичай надійне. І ще гірничові станції надто дорогі, щоб їх кидати». Я небагато знав про колонії, призначення для заселення на частково тераформованих планетах, бо компанія їх ніколи не страхувала. З цього ви можете зробити висновок, наскільки вони тут небезпечні, якщо для компанії їхній бюджет замалий і навіть страхування нереалістичне. Проекти тераформування, в яких усе готове і придатне до життя, задовго до прибуття людей і агументованих, є дорогою, довготерміновою інвестицією. Але вони отак не провалюються. Ратті похитав головою і замахав руками. Я вже навіть не здивований. Здається, я задовго пробув на корпоративному кільці. Та і я також. То вони не просто скидають людей на планети і лишають їх на погибель, а й відправляють їх туди примусово? В мене на обличчі була суміш й злості. Теоретично, ні. Теоретично колонію постійно постачають усім потрібним, доки вона не стане самодостатньою і почне сама створювати ресурси. Але самі знаєте, як воно буває. Але ж колоністи – це не добровольці, пояснив Тіагу через загальний потік. «Іноді добровольці», – відказав я, бо не хотів далі про це розмовляти. «Є один від добровільності, коли берешся за щось, знаючи, як воно буде, але все одно з якоїсь причини хочеш це зробити, як от коли я подався на мейлу. А є добровільність, коли робиш щось, чого не мав би, бо інакше тобі внутріші підсмажить модуль контролю, або який там його еквівалент є в людей. Т'яго нічого не сказав, тож, мабуть, я переміг». Озвався Дат. «Також я фіксую уламки, мабуть, від низки знищених супутників». «Думаєш, вони свіжі?» На контрольній палубі вгорі Арада позиткувала, коли в неї в голові промайнуло зображення зі сканера. Вона зарухалася, намагаючись роздивитися його з кращого кута. «Аналіз показує, що рештки пробули на орбіті понад сорок стандартних корпоративних років», – сказав Дат. «Я так розумію, ти не можеш визначити, як їх знищили?» – запитав Т'яго. «Як би міг, то вже б повідомив», – відповів Дат і додав. «Док, наше найкраще джерело інформації». Рівень активного живлення в ньому свідчить, що ним користуються і користувалися. Зокрема, системою підтримки життя. Імовірно, розвідник таки повернувся сюди після нападу на мене. Рада підвела похмурий погляд на зображення доку. Але зараз там розвідника нема. І визначити, чи хтось із нього вийшов у док, можна хіба обшукавши? Оверс також не випромінювала радості. «Не знаю, що мене більше хвилює. Необхідність знайти та обшукати колонію, в якій, мабуть, повно недругів під дією чужинних решток, чи необхідність відстежити озброєний корабель і зайти на його борт, де також повно недругів під дією чужинних решток». пробурмотіла Арада, яка відволіклася на вивчення датових цифр щодо використання живлення в доку. Арада з Оверс знову ладнали, провівши час разом у вільній спальній каюті, поки ми прямували до доку. Я не думав моніторити їх через датові камери чи прошмигнути всередину дроном. Ймовірність між ними сексу та або обговорення стосунків я б радше отримав ножем в обличчя, ніж побачив те або те. Була значно вища, ніж то, що вони розмовляли про таке, що мені варто чути. Ну, вони могли закол проти мене готувати, але самі розумієте, навряд. Десь у той же час я почув частину розмови між Т'яго і Раті. Тіаго розповідав Раті про нашу з ним розмову в каюті, а той йому виклав усе, що знав про інцидент зі спробою вбивства. Тіаго сказав, мовляв, що варто вибачитись і ще трохи про це зі мною поговорити. Раті відповів, краще на якийсь час викінь це із голови, принаймні, доки не виберемося з цієї ситуації. Вартмех особа дуже закрита, він не любить обговорювати свої почуття. Саме тому Раті – мій друг. Дат дістав далекосяжним сканером до планети і вкривали густі вихрасті хмари. Деякі свідчили про величезні бурі серед кружляння хмар, подекуди виникали брунатні, сірі й жваво-червоні латки, які схоже були поверхнею. Вона і повинна мати такий вигляд? запитав я. Думаєш, невдале те реформування? сказав Ратя, роздивляючись дисплеї по похмурим надбалим поглядом. Оте червоні, можливо водорості. Напевно, за допомогою бульбашок повітря тримають собі придатно для дихання атмосферу над територією колонії та сільськогосподарськими зонами. Ми так на збереження робили до завершення те реформування. «Погода наче природна», – висловився Дат. «Не фіксую сигналів ні комунікатора, ні потоків, але, можливо, їхні місцеві системи ховаються під потужними щитами». «То просто зв'язатися з ними і запитати, чи не бажає хтось побалакати, не вийде». Рада вивчала результати сканування. «Берегілію, не хочеш випустити тих слідопитів, над якими працював?» «Погині», – відповів корабель. «Усе свідчить про присутність на планеті невідомих недругів. Через слідопитів вони дізнаються про нашу присутність». Рада скривилася, погоджуючись. «Тоді поки що зосередимося на доку. Доведеться відправитися туди і роздивитися. Ми бачимо, де спусковий блок. Ще нагорі в доку, чи спустився до планети?» Дату бурнув зображення і збільшив. «Зовнішній сектор показує, що блок наразі зафіксований на горі стикувальної шахти. Принаймні так, я знаю, що варто переживати лише через загрозу, яка вже ховається в доку або прибуде на кораблі. «Можеш дати мені скан внутрішньої частини?» – попросив я дата. Я розбудив свої дрони і наказав їм зустрітися зі мною біля шавки з евакуаційним скафандром. Міг відправити дрони по доку першими, щоб вони створили мапу, але чим більше розвідданих, тим краще. У доку може бути місцева вартсистема, додав я. Якщо на час цієї ситуації вона була активна, то може розповісти нам усе, що треба знати, дат сказав. Я можу створити часткову мапу на основі видамих систем зживлення. О тобі самому не можна, звався з контрольної палиби Тяго. Я з тобою. Гарна ідея. – додала Оверс. – Але надійніше піти у трьох. Судячи з покірного хоч і трохи роздратованого виразу, мабуть, це була частина сексу і розмови про стосунки, яку я не слухав, Оверс, напевно, полягала, що за наступної можливості буде її черга зробити для мене щось дурне. Тож вони дійсно змовилися проти мене. Ну і нехай. Мені однаково, що вони вирішили. Це ж я тут дурнувати консультанти з безпеки. «Це моя робота. Допомога мені не потрібна», – сказав я. Т'яго це розізлило. Через мене під час нашої місії тебе підстрелили. Тепер я тебе самого не відпущу. Не дивися на нас так, вартмеху, підтримала Арада. То буде безпечніше, сам знаєш. Не можна, щоб ти загинув через якусь просту і очевидну дурницю, як яку тебе замкнуло у відсіку, а в коридорі ззовні не було кому тебе звільнити. Звучить тупо, але це гарний приклад того, як люди, буває, гинуть під час розвідок у покинутих будівлях. І так, я сам використовував цей приклад для клієнтів, які тільки хочуть кудись залізти, де їх уб'є. «І так, мене розлютило, що тепер його застосували проти мене». «А ще це прописано в дослідницькому контракті», – тріумфально додала Оверс. Вона дивилася мені скроню таким рішучим лютим поглядом, що я згадав нашу розмову в комплексі про те, як я підтримав Араду. «Я справді підтримував Араду. А ще я підтримую шлюбну партнерку Аради, якщо вона залишиться в даті і не помре». «Те положення стосується людей», – уточнив я. «Ризикувати було варто». Раді виправив мене. «Там йдеться про всі об'єкти, що підлягають дії цього контракту». І відправив мені відповідний розділ зі свого сховища в потоці. Тепер мені відняло мову від люті на пінлі. Вона вибила мені такий контракт і свідомо туди це засунула. Але Арада на цьому не наголосила, і ніхто особливо з мене не потішався. Арада твердо сказала. «Т'яго, всім керує Вартмех. Ти дотримуватимешся його наказів одразу без обговорень. Якщо ти на це не здатний, замість тебе піду я». Тяго підняв руки долонями вперед. Слухатимусь. Я був у розпачі. Приватно відправив датові. Скажи їм, що я маю йти сам. Допоможи. дат повідомив на загал. Погоджуюся, буде безпечніше, якщо вартмехи супроводять двоє сертифікованих спеціалістів-дослідників. І чому я здивований? Знову надіслав приватно. Ну ти йому мудак, дати. Той відповів лише мені так безпечніше. Я вже втратив свій екіпаж, тебе не втрачу. У тебе якесь обличчя дивне стало сказала Амена. Все добре? Ні, все бентежно. Я збентежився.